до театрального. Водила довго, доки зрозуміла, її в тому списку немає. Вийшла, сіла на сходи, чудово усвідомлюючи, що так і має бути. Пішла на умання, не приготувавши ніякого творчого доробку. Поспіхом прогортавши якусь незрозумілу тоненьку брошурку про кіно, що дала їй на одну ніч сусідка по гуртожитку. «Ти взагалі знаєш, що таке театр чи кіно?» – запитала вона. «Або бути там, або головою у воду», – так Марія Заньковецька вважала. Марина такого шаленства не відчувала просто хотіла, щоб перед очима знову розкрилося те чарівне віяло. І бажано, щоб воно було в руках того самого Ромеро Санчеса. Вона весь час виглядала його в обшарпаних коридорах, а наштовхувалася лише на красунь і красенів, котрі, втупивши очі в стелю, бубоніли вірші. І ось тепер сиділа на сходах затуляючи очі косою. Коса була вже мокра, коли до неї повернувся слух, і вона, мов крізь подушку, почула голоси дівчат, що стояли чотирма сходинками вище. «Ну і хріни з цим інститутом. Я, можливо, до педагогічного подамся. Там і спити через три дні починається. Встигну. А там хіба конкурсу немає?» На логопедію кажуть зовсім мало. А чому так? А кому цікаво потім у дитсадку працювати? Неперспективно? Вони ще погомоніли про несправедливість викладачів, про хлопців, які тут пихаті й ціни собі не складуть, про те, що бачили в коридорі саму Аду Роговцеву про гуртожиток, який треба звільнити протягом доби, і про те, що повертатися додому не збираються. Краще вже їхати торгувати маргарином та прасками, які можна набрати під заставу, або найнятися на бананові ядки на ринку. Адже ринків тепер багато, майже на всіх стадіонах. А можна знайти папіка з мерседесом, Марина дослухалася до розмов, обираючись поміж варіантів, які обговорювали дівчата, щось для себе. І зрозуміла, що підходить їй лише один – дитяча логопедія. Хоч що воно таке, уявляла слабо. Але чітко знала, якщо вже вибралася сюди, то не заради папіка на мерседесі чи торгівлі на ринку. Ані їжа, ані одяг, ані інші блага, що могли задурно подарувати часи першої кризи, її не влаштовували. І це вона знала напевне. Виписуючись з гуртожитку, дізналась щиросердої вахтерки, де знаходиться той педагогічний, про який почула від колежанок по нещастю. І подив легко вступила на непрестижний факультет. Поки тривало довге літо, найнялася таки торгувати бананами на ринку. Зняла куйку в кімнаті на десять дівчат біля вокзалу. Дівчата були різні, і наслухалась вона теж різного, набралася розуму, а разом із тим переконалася, що то не її життя. Що краще, як вичитала у свого улюбленого Марахаяма. Голодувати, ніж їсти абищо. Голодувала. Тижнями смажила цибулю, їла з хлібом, що цупила з їдалень. Але у вересні прийшла на заняття не як усі, а в елегантному сірому костюмі і білих черевичках-човниках, на купівлі яких і заробила перші ознаки гастриту. Але то все було несуттєво, адже з першого дня нового життя на неї ринув вал інформації, якої так жадала, і яка Марина відчувала це майже на фізичному рівні, почала розпирати щільні стулки її віяла, всотувала знання, мов губка, нанизувала відповідь на поставлене запитання, немов петельку на гачечок. Жага до знань і те, як вони вели її до нових і нових відкриттів, скидалося на інтернет, про який тоді ще й мови не було. Кожне нове ім'я, поняття, цікава цитата, почуті в випадковій розмові чи вичитане з книжок, спонукали шукати більшого про це ім'я, поняття, про те, що означає цитата і кому належить. А вже ті відповіді чіплялися за інші запитання, які треба було нанизати на гачки. Зрештою, виходило непогано зіткане полотно. Просиджувала в бібліотеках, в театрах чи кіно, дивуючись того, що сокурсниці так легко марнують час на дискотеках. Ех, коли б зараз зустріти того Ромеро, вона б уже... Не гризла косу в розпачі і, напевне, б знала, хто такий Жак-Превер. До закінчення інституту прийшла з червоним дипломом і непідробною цікавістю до мовних розладів. Це була одна з тих визначених і майже сакральних речей, яка по-справжньому зацікавила її, хвилювала і за заживе. Незвичайні і рідкісні патології людської психіки. Те, що заведено вважати відхиленням від норми чи хворобою. У ній збурився і власний досвід, котрий дотепер видавався їй дивним. Скажімо, через ті уявні картини, які вона могла бачити, знаходячись будь-де – в транспорті, на вулиці, на зборах, Часом ці картини і ситуації, які вона себе переселяла, були реальнішими за будь-яку реальність. Більше того, в тій своїй реальності вона могла відчувати запахи, звуки, навіть дотики. Але цікавішим у цій уяві було інше – і воно здавалося Марині наближеним до якоїсь науки, якої вона ще не осягла. Отже, її багата уява мала два ракурси, які вона називала дедуктивним і індуктивним. Залежно від настрою, вона могла пересунути себе у той чи в інший бік, скажімо, в індикативному вона могла побачити цілу країну взявши до рук лише один камінець з її дороги.